5 жовтня. Поснідавши за темно, я рушив на обхід. Все було гаразд. Господар спав, тому я виліз на самовигу. День ще й не думав розпочинатись. Я забіг за пагорб до будинку шаленою джив. Уселя була порожня й тиха. Тоді я повернув був до обдертої халупи Растова. Тут я вловив запах і пошукав, звідки він лине. На садовій стіні нерухомо лежала мала постать. Сірохвістко, сказав я, спиш? Лише наполовину, як завжди. Була мені відповідь. Котам півсон на користь. Чого шукаєш нюху? Перевіряю одну свою ідею. Вона прямо не стосується ні тебе, ні твоєї хазяйки. Пішов, на ну, я до Растова. Раптом вона зникла зі стіни. За хвилю була вже поруч. Я помітив жовтий блиск у її очах. Піду з тобою, якщо це не таємне завдання. Ну то ходімо. «Ми рушили, і трохи згодом я запитав, чи все тихо». «У нас так», – відказала вона. «Та я чула, в місті нещодавно скоїли вбивство. Ваша робота?» «Ні, ми були в місті, але мали інші справи. Де ти про це почула?» «Ночовій залітав. Ми трохи потеревеніли, він літав, був за річку до міста. Якогось чоловіка пошматував хтось, ніби як винятково лютий пес. Та я подумала про тебе». «Ні-ні, то не я». Звісно, це на останній випадок, бо і інші теж полюють за інгредієнтами. Через це люди не сторожаться. Відтепер і до великої події вулиці патрулюватимуть ліпше. Мабуть, шкода. Ми дійшли до Чернечої хати. Усередині середині ледве світилося. Працює пізно. Або дуже рано. Так. Подумки, я проклав шлях назад додому. Тоді повернувся і рушив простець полями до старої селянської садиби, де мешкали Моріс з Макейбом. Сірохвістка не відставала. На небі з'явився надшерблений місяць. Хмари швидко плинули, а світло лоскотало їм черевця. Очі сірохвістки засвітилися. Дійшовши, я став у високій траві, у середині були вогні. «Теж працюють», – зауважила вона. «Ви хто?» – почувся з даху хліва, Ночовій вголос. «Відповімо?» «Чом би ні?» – сказав я. Вона назвалася. Я проричав своє ім'я. Ночовій злетів із сідала, облетів круг нас і нарешті приземлився. «Ви не одного знаєте?» – відзначив він. «Ми знайомі». «Чого тут хочете?» «Хотів розпитати тебе за те вбивство в місті», – сказав я. «Ти його бачив?» «Лише згодом, коли труп уже знайшли». То ти не бачив, хто з нас за цим стоїть? Ні, якщо це і справді був хтось із нас. Скільки нас тут ночовію? Можеш мені сказати? Не впевнений, що такими відомостями можна ділитися. На них можуть поширюватися мої заборони. Тоді, може так, за так, ми перелічуємо тих, про кого знаємо. Якщо серед них є хтось, про кого ти не знаєш, ти, якщо можеш, називаєш нам когось, про кого не знаємо ми. Він скрутив голову назад, щоб подумати, Тоді сказав, «Наче по-чесному. Це заощадить нам усім. Дуже добре. Ви знаєте моїх господарів? Я ваших. Це четверо. Растов з вапньогою», мовила сирохвістка. «П'ятеро». «Про них мені відомо», відказав Пугач. «Старий Гань, котрий живе далі від нас край дороги, схоже сповідує друїдизм», сказав я. «Я бачив, як він збирає омелу старосвітським способом. У нього є приятель, Білик Крудько». «Он як?» – зауважив Ночовий. «Про це я не знав. Старого звуть Овен, ствердила Сірахвістка. «Я за ними стежила. Це вже шестеро». Ночовий мовив. «Ось уже три ночі поспіль кладе вищами, ніж перед малий горбань. Бачив його патрулюючи довкілля. Дві ночі тому я прислідкував за ним... При місячній повні. Він поніс незбирано до великої садиби, що на південь звідси. На даху там безліч ромовідхильників. Над будинком не вщухає гроза. Гурбань віддав усе високому стронкову чоловікові, називаючи його «добрим доктором». «Виходить, семеро? Чи навіть восьмеро?» «Покажеш нам, де це?» – запитав я. «Біжіть за мною!» Ми побігли, і здолавши чималий шлях, Дісталися садиби. У підвалі горіло світло, але вікна тут були запнуті, і ми не побачили, що ж поробляє той добрий доктор. Та в повітрі витали численні запахи смерті. «Дякую, ночовію», – сказав я. «Знаєш ще про когось?» «Ні, а ви?» «Ні». «Тоді, гадаю, ми квіти». Він здійнявся на крило і майнув у ніч. Зіщулившись під вікном, я нюшив, і прокладав лінії сюди від оселі Моріса і Маккейба, а звідси до шаленої джил, до нас, до Оуена, від Оуена до інших. Усі ці риси було важко водночас утримати в голові. Яскравий проблеск і рипіння з-за вікна змусили мене відстрибнути. За якусь мить другу я почув запах озону і звук дикого реготу. «Так, за цією місциною варто наглянути», – зауважила сірохвістка, Зі свого імпровізованого сідала високо на приблизькому дереві. «А поки що ходімо?» «Так». Ми рушили назад, і я провів її аж до садиби Джил. Прикметник я відкинув з увічливостю в присутності сірохвістки, де й залишив кішку в півсні на стіні. Вернувшись додому, я знайшов ще один відбиток лапи.